kukaribisha ili tuweze kuungana kwa pamoja katika kuliangalia neno takatifu Biblia ambayo ndiyo neno takatifu na hili neno ndilo litakalo tusaidia kuweza kusimama kwa kuwa lenyewe litasimama daima dawama na hivyo <coughs> mtumishi wa Mungu wa sandi kwa kunikaribisha Nami ninachukua fursa hii kuwakaribisha wote wasikilizaji wetu mahali wanapotegea ili tuungane kwa pamoja na zote tumkaribishe Mungu ambaye ametuweka hai ili aweze kutuzungumzia kupitia neno lake na hivyo hebu tuweze kuomba Baba mtakatifu Mungu wetu mpendwa wewe uliyeumba mbingu na bahari na chemichemi za maji Tunakushukuru kwa kuwa hata na sisi tukazi ya mikono yako. Nashukuru kwa ajili ya nafasi hii ambayo umetujaria kuweza kuona siku hii ya leo. Wasikilizaji wetu popote pale waliko uweze kuwabariki wanapoendelea kusikiliza neno lako. Bariki radio hii yetu ya Baguzi Global Radio. Bariki mtumishi wa ntili na wote wanaohusika kuleta ta neno lako kupitia kwa radio hii na mapenzi yako yaweze kufanyika kwa kila mmoja wetu Ni nami kama mtumishi wako naomba ukanitumie kaazi utakavyoona inafaa na neno lako liweze kuwafikia watu wako popote pale wanaposikiliza anza nasi wakati huu hadi mtamasha na tunajikabidhi mkononi mwako kupitia kwa jina lake Yesu mwokozi wetu Amina. Asante sana. Siku ya jana tuliona Mungu akiita wa ulimwengu huu kwa sababu ya yale yaliyopitia ama yale waliopitia Wasodoma na Gomora. Mungu anasema kama vile ilivyokuwa nyakati zile ndivyo itakavyokuwa wakati wa kuja kuangamiza dunia hii ambaye imewekwa kwa ajili ya kuchomwa na moto na Kibirichi Hivyo ana Twitter anatuambia tumrudie. Naye ataturudia. Hii ni kitabu cha Maraki 3 aya ya saba Wakua anasema ya kwamba tangu eh, wakati wa baba zetu tumegeuka upande na tumeacha maneno yake na adu kushika agano lake ukaacha neno lake naye sasa na Twitter wa nyingi akisema tukimrudia na yeye ataturudia lakini watu hata wanaposikia sauti hii ina kuwa ni ngumu kwao kuweza kumrudia Mungu lakini naye atasema kama vile alivyo sema kwa Iflemu ya kwamba wale watakao kataa na kujiangamishi na kujiunganisha na sanamu atasema waachiliwe mbali kitabu cha Hosea niliona pia wakati huu sisi tunapoishi ni wakati wa hatari maana ni wakati atawaziada na Mungu anaangalia dunia hii hata kama tumekuwa tukijifundisha juu ya yale yaliyo wakati wa garika ya Nuhu baada ya uasi mkubwa na hata ile iliyotokea Sodomu na Ngomora lakini sisi bado tumegeuka upande na kila mtu anafuata mapokeo ya wanadamu badala ya kufuata mapokeo ya Mungu na mungu Mungu analia sana anasema hawa watu wanapiga magoti wananiabudu lakini wananiabudu bule kwa sababu wamekataa neno langu la kwasi tukaona unaendelea lakini hata sio uasi kama uliokuwako wa kukataa neno la Mungu lakini ni kupeleka kando neno la Mungu na watu kujipangia jinsi wanavyotaka lakini kitabu cha Ruka anasema ya kwamba maneno ya Mungu yanaendelea kuonekana unabii ukitimia maana Yesu anasema ya kwamba tujiangalie tusije tukaweza kuingilia ulafi na ulafi, na unywaji na ulafi ama ulevi na ulafi nasi tukaweza kuangamiwa kama kuangamizwa na siku inaokuja, ka gafara gafara hivyo ndivyo itakavyoajiria watu wote walio katika ulimwengu huu lakini wale watakaokesha hawa watajua na wataokoka ndipo basi wapendwa ni wakati wa kujiangalia na kuweza kuuliza neno la Mungu linataka sisi tuishi namna gani Wapendwa pia jana tuliangalia tukaona katika ile ufisadi uliokuwa kwa Sodomu na ngomora hata kama ilikuwa na utajiri mwingi leo hii dunia yetu inalinganishwa na na baberi na Mungu anasema baberi ambaye leo inalinganishwa na mwanamke aliyo katika kitabu cha ja Ufunuo kumi na saba Ufunuo kumi na saba, haya nane Anasema huyo mwanamke eh, Alioonekana katika kitabu cha ja Ufunuo huo saba ni. Ni, ni, ni, ni, ni neno linasema ya kwamba ni mji ule mkubwa ambaye watu wa ulimwengu na wafalme wanafanya ukahaba naye. Na hivyo Mungu anapoangalia dunia anaiona imekuwa kama Babeli na hata hiangamiza. Lakini Mungu anaita watu kutoka Babeli watoke kama vile alivyo hii tarutu hivyo Mungu naye anaweka mpaka anasema watu wangu tokeni Babeli kwa kuwa huwezi kutumikia Mungu na ukatumikia shetani na hivyo Biblia inasema wazi hakuna anayeweza kutumikia mabwana wawili lakini kule Sodom tuliona walikuwa wanaambiwa hata walipoitwa na na Ruth usikule usiku ule. Walikuwa wanasema hakuna shida, amani tu kula na kunywa. Na leo hii tunaitwa kutoka Babeli. Na inasema bing, bing, bingu inatangaza ya kwamba dunia hii itaangamia. Kama sauti iliyopitia pale Sodoma hivyo inavyopitia leo hata unapotegea sauti hii ya leo katika kupitia kwa radio ya Baguzi unaambiwa ukweli ulivyo ya kwamba hata kama walitwa wengi walikataa na wewe je, utakataa? Na ukikataa siku ikiwazia utalilia nani? neno ninasema ya kwamba wakati ni mchache na tuweze kuangalia na ukweli ni ya kwamba wewe na mimi Mungu anatupenda sana kwa hivyo leo tunataka tuweze kuangalia juu ya kitabu cha mwanzo mambo vile inavyoendelea na kwa sababu uh, leo ni siku nyingi ina tofauti wacha tuangalie vile Mungu anavyoendeleza kanisa lake manake tumekuwa tukiliangalia hili kanisa kwa njia ya ulefu sana kutoka Eden vile limekuja na vile kire sasa limefika mahali ambaye Mungu a shetani anaendelea kuliangamiza na kila wakati Mungu anapojaribu kulisimamisha shetani bado anaendelea kuliangamiza na hii ni vita kubwa baina ya kweli na uongo ambaye tumeiangalia kwa undani na tunataka tuiangalie mpaka E, mwisho wa vita hii ushidi utakuwa na nani na tukaona ya kwamba wale wanaokuwa katika katika kanisa hili watajenga misingi yao katika imani ya Ibrahimu ambaye yeye ndiyo tuliona sasa wa mwisho aa, aa, mpaka mahali tumefika ambaye ameitwa na Mungu na anaendelea kutetea imani Niipo wa Ibrania kumna moja kumi na sita ha. Inasema ya kwamba watoto wa Ibrahimu wale wanaoitwa kwa jina lai Ibrahimu wataangalia mji ambaye haukujengwa na mwanadamu bali ulijengwa na, na na na Mungu mwenyewe ambaye Ibrahimu mwenyewe aliangalia hiyo Mungu ambaye aliuangalia ambaye haujajengwa na mwanadamu mbali umejengwa na Mungu nayo ni dunia mpya ya Yerusalemu mpya na bingu mpya. Katika siku hii ya leo mafundisho yetu itakuwa imejengwa katika kitabu cha Mwanzo 24 a uh, ili tuweze kuona sasa uzee wa huyu baba wetu wa Ibrahimu maana sasa amezeka sana na anaelekea kuish kufa mambo itakuwa mna gani kitabu cha mwanzo 24 ndiyo tutaangalia na pia tutaangalia hata 25 Nikikumbuka nikikukumbusha sasa uzee umeweza kumsonga huyu mzee Ibrahimu na Mungu amembariki na mtoto wa kiume kwa jina Isaka katika uzee wake. Na ukumbuke ya kwamba yuko katika nchi ya kigeni ambaye Mungu ameahidi kumpatia na katika nchi hii kuna ile hali ya ufizi isali wa hali ya juu na hakuna hali ya kumwabudu Mungu. Na watu wa sehemu hii walikuwa wanaitwa right? wa Canaanaiti ambaye ni wa kanan. Walikuwa pia ni watu ambaye walikuwa wanaabudu sanamu kiasi ya kwamba hata walikuwa wanatolea miungu watoto wao kama kafara. Ibrahimu atakama sasa ana watu ambaye wako katika nyumba yake ambao Biblia ilisema angewafundisha kumcha Mungu alikuwa anashaka sana juu ya vile ahadi za Mungu zitakavyoendelezwa ikiwa huyu mwanae wa pekee ambaye sasa tunamuona Isaka angeweza kushikamana na watu wa sehemu hii wasioweza kuabudu Mungu na kwa sababu hiyo alikuwa na waza na kuwazua ni vipi huyu kijana atakavyoweza kuoa na kuweza kuwa na familia ambaye ingeweza kumbo ambaye ni kulingana na vile baba yake ameweza kumfundisha na hata yeye anajua kweli yeye ndiye atakao kuwa mulizi sio mlizi wa mali tu bali ni mulizi pia wa mambo yale ambaye baba yake aliyabidiwa Na kwa hivyo wakati loandia ambaye sasa ataoa baba yake anawaza na kuwazua nyakati zile ya kwamba Watoto walipokuwa wanafikia kimo cha kuoa kuoa walikuwa wanaongozwa na kusaidiwa na wazazi wao pia wakimuhusisha Mungu hasa katika jambo lile na kwa sababu Abraham anajua sasa hataki mtoto wake aoae hapa ambaye wameshikamana na hawa kwa Sababu anajua wazi akioa wa hapa ataweza kupotoshwa. Nafanya nini sasa huyu mzee? Unapoangalia vibilia inakwambia wazi ataweza kuangalia kwao ule alitoka. Kumbuka jamii hii ya Ibrahimu Tangu wakati mnara wa babeli kulipoweza kuleta matatizo ya ruga kuonekana katika nyumba hii walikuwa wanamwabudu Mungu lakini hata hivyo walienda wakaanza kupotoka potoka Hivyo Ibrahimu alijua ya kwamba hata kama bado wanaabudu sanamu pia wana ile nuru ya Mungu wa kweli na kwa sababu hiyo akaweza kumwagiza mtumwa wake mkubwa aliyekuwa mwaminifu kwa sababu sasa ye ni lazima ahusike katika ndoa ya huyu kijana wake ama ilivyokuwa desturi katika nyakati zile na mtu yote ambaye angeenda kinyume na mpango wa baba yake alikuwa anaonekana haye ndiyo kwa usawa Isaac alikuwa anamwamini baba yake na alikuwa anaamini Mungu ya kwamba wakati kama huu ataweza kuhifika sana kwa kuweza kumpatia yule anaoastahili kana alikuwa amefundishwa kuabudu Mungu wa kweli na tena alikuwa anajua atakapopewa na baba yake na Mungu aweze kubariki jambo lile wataendeleza ile imani ya baba yao. Na ndipo basi akamwita mjakazi wake aliyekuwa mwaminifu pale jina lake akiitwa eriaza Katika kitabu cha Mwanzo 24 utaona ya kwamba Ibrahimu akamwita huyu mtumishi wake akamwambia yeye ndiye aliyokuwa mkuu wa watumishi wengine na alikuwa mwadilifu akamuagiza akamwambia nataka uweze kupitie uh, kwa gunia pia na uweze kukubali kabisa kwa kiapo ya kwamba ha, hautakubali kwa, kwa mwana wangu iki, ikiwa nitakufa leo hutaweza kuruhusu mwana, mwana wangu aweze kuwa binti wa Kanani lakini utaondoka na kuweza kwenda kwetu kule nilitoka kwa jamaa zangu ukamtolee ajaza kumke huko mtumishi huyu akaskia jambo lile lilikuwa ngumu maana yake anaweza kwenda huko na, na wapate mwanamke lakini akatae kuja akauliza basi nikipata mke na akatae nitamkeleka mwanao huko lakini Ibrahimu akamwambia jadhari sana usimrudishe mwanangu huko lakini akamhakikishia Bwana Mungu wangu aliyenitoa katika nchi hiyo na kuweza kunileta katika nchi hii na kunyapia kwamba atanipatia uzao na uzao huo utakuwa unaendelea kutunza sheria za Mungu pamoja na maagizo ya Bwana. Mungu huyo atakuongoza Lakini ikiwa mwanamke atakataa akasema Ibrahimu ya kwamba kiapo hiki kitakuwa imeweka kukuondokea. Utakuwa umefunguliwa kwa kiapo hiki. Na ndipo huyu mzee ambaye alikuwa ametumikia Ibrahimu ukikumbuka ya kwamba ni huyu aliyekuwa anamwangalia na kuona kama basi atakapata mwana kama vile ahadi ya Mungu ilivyokuwa basi angeweza kumuadabu huyu area na angeweza kuamulizi wake hivyo anaonekana area za alikuwa ni muda lakini alikuwa yeye ni mwaminifu na alikuwa amemjua huyu Mungu wa Ibrahimu na alikuwa anaamini vile Ibrahimu anavyoamini hivyo yeye alikuwa amemtendea kazi kwa uaminifu na akapata nafasi hiyo ya kuweza kwenda kumletea Isaaca -ma -ma na ndipo akaweza kuondoka naye akaondoka akiwa na ngamia zake akiwa na mali nyingi na akaweza kuelekea huko sehemu ya na ukumbuke sasa amehakikishiwa ikiwa mwanamke atakata basi yeye amefunguliwa katika akiapo lakini Ibrahimu anmuahikishia yakwa bwana Mungu wangu atakuwa na wewe kusoma katika aya hiyo ya mwanzo 29, haya aya ya saba akamwambia Mungu aliyenitoa huko atakuwa pamoja na wewe atabariki na kukufanikisha katika mambo hayo yote aika wake atakuwa pamoja naye na wewe utaongozwa na utatoa mke kwa mtoto wangu huko akati kuangamia kumi na akaweza kusonga na wale alioondoka ya nao kuelekea safari ya nchi ya ndevu ya safari ndevu ya kwenda huko katika Mesogotanya na safari hiyo tunajua ya kwamba ilikuwa ni ndevu na hatuelezewi ilichukua muda gani lakini ikapita wakapita katika waka njia zile walizokuwa napita nyakati zile wakaweza kuelekea na sijui walichukua siku ngapi lakini baadaye wakafika katika semu ile na walipofika pale Buyu eliaza akaweza kuona wasichana ilikuwa ni masaa yale wanaokuja kuchota maji. Lakini akashindwa sasa nitajua ni nani kazi ya hao wote wanachota wanachota maji hapa. Ndipo akaweza kukunguka akaweza kukumbuka promise aka ama ahadi ile aliyahidiwa na Ibrahimu ya kwamba Mungu atakuwa pamoja nawe. Malaika zake watakuwa pamoja nawe. Nao wataweza kukufanikisha, nawe utamtoa msichana huko na utamletea mtoto wangu. Naye akaomba akiwa na imani siyo hiyo. ya kwamba huyo Mungu wa Bwana wangu. Ataweza kuniongoza lakini akaweza kuomba. Na aliomba na, na aliomba na hata kabla ombi halijamalizika, bibilia inasema jimbu likapatikana. Wasichana walikuwa walisteremka kwenda kuchota maji mahali pale. Na akaona msichana mlembo wa kupendeza. Akaona wacha yule ambaye nita, ombi lake lilikuwa ni kwamba yule nitakao muomba maji nikunywe kutoka kwa, kwa, kwa kutoka kwa mtungi wake aweze kujitolea kuwapatia hao maji basi awe yeye huyo Mungu amekuwa mwaminifu katika siku zote wapendwa, ha ilipokuwa wanadamu ndio tunaoamua Mungu Mungu kabisa katika mambo makubwa na katika mambo madogo hakuna wakati yanaoaacha watu wake waweze kwenda bila uongozi wake lakini mara nyingi tunakataa muongozo wa Mungu tunajiongoza hii ni uh, hii, hii ni ni changamoto sana kwetu sisi wakristo hasa katika kizazi hiki tulichonacho tumewaachilia wasiwasi watoto wetu wanapenda kazi wanavyopenda na watoto wa, wetu wanajiona ya kwamba wanahekima kuliko vile wazazi wao wanavyoweza kuwaongoza hivyo wakifikia miaka hiyo ya ya 18 ya, ya, ya, eh, miaka nane wanajihisi wako na akili za kutosha kuweza kujiamulia ni vipi wanavyoweza kufanya hata katika mambo ya ndoa wanajitambulia wao wenyewe wakimwacha Mungu kando na wakiwacha wazazi kando na mwishowe hata baada ya kuweza kujiongoza na kuoa baadaye muda sinda wanakuja kutambua walifanya makosa ambaye inakuwa wamechelewa Bibirai inasema nini? kifo huyo mzee akaweza kuomba ombi hilo na akaweza kuona likijibiwa. Na lilijibiwa namna gani? Akaweza kuuliza msichana huyu aliyekuwa mlembo kiasi hiki. Niste maji ni kunwe. na msichana akaferamsha mtungi wake haraka sana kisha akaweza kujitolea akampatia atawapatia ngamia hao maji. Kuwapatia ngamia kumi maji sio mchezo. Maana ngamia anakunywa karibu kipo kadhaa na, na msichana akajitolea. Ndipo basi Huyu mtumishi akajua Mungu ameniongoza na ndiyo huyu anaangalia kichote cha ng'amia maji ndipo akamuliza wewe ni nani akamwambia ye ni mtoto wa Bethel yani ndugu yake ibrahimu na akajua kumbe roho na malaika wa Mungu ameweza kumuongoza lipo basi akamuliza na kwenyu kuna nafasi ambaye tunaweza labda kupumzika na ndipo basi msichana akaweza kuondoka na kwenda kuuliza wazazi na ndipo msichana kwa sababu alielezewa na huyu mzee vile ye alivyo na connection ama ama uhusiano na Ibrahimu na mtoto akajua huyo ni ni, ni, ni huyo ni, ni yule anko yangu. Dipo basi akaenda akakimbia akaelezea baba yake. Nae ndugu yake Rabani akatoka mara moja. Akaweza kuja na akamleta huyo mzee na akaingizwa na kukaribishwa ndani ya nyumba. akaambiwa ya kwamba sasa kesti ukule na ukunywe. Lakini akasema hawezi kula wala kunywa saka kwanza akaelezea madindi yake yote na safari na na nainsi na, na, na, alivyo safari na vile alivyo na uhusiano na Ibrahimu na ni nini imemleta huku na akaelezea ya kwamba ulio Ibrahimu mtoto wake ameweza kufanikiwa na ametumwa aje amtafikia msichana na ndipo basi anataka aweze kujua sababu Mungu ameonyesha Rebeka ndiyo huyo ambaye anastahili kuwa mke wa Isaka aweze kumwambia kama watampatia kibali hicho ikiwa atapata kibali mbele yao basi sawa na ikiwa hawatakubali hivyo ndivyo aweze kujua kieni nitaendelea wapi upande wa kushoto wa mupande wa kulia Na ndipo inasema hivi ya kwamba akawaangiza swali ikiwa tutakubalika beleo yako na uweze muweze kuwa wazuri kwa mtumishi wako mniambie na kama sivyo nijue niende left or right tabu cha Mwanzo ishirini 29 inasoma katika aya ya na tisa at, uh, mpaka hamsini na depo ukisoma katika 51 akamwambia Neno lililotoka kwa Mungu hatuwezi kupingana nalo Rebeka ndiyo huyu yuko mbele yako Hebu uweze kumchukua akawe mke wa wa wabu, mwana wabu, wa mwana wa bwana wako na ipo baada ya familia kuketi waweza wakamuuliza Rebeka kama angekubali jambo lile naye kulingana na mambo aliyoweza kusikiliza na akashuhudia akajua ya kwamba hii ni jambo linalotokana na Mungu na akakubali. Na tipo akaweza riaza akawa moyoni mwake anafurahi na akajua Bwana wake ataendelea kufurahia jambo hili na akaona hata hata kawia mara moja akaomba ruhusa aondoke siku inaofuata. Na kwa kweli waliondoka na Rebeka akagarikiwa na baba yake na ndugu zake na baadaye wakaondoka. Na walipoondoka wakaenda safari ndefu hiyo. Haitushuhi walichukua muda gani lakini walipokuwa wana nyumbani. Biblia inasema ya kwamba wakaweza kukwea kuelekea kwa Ibrahimu akipitia jangwani na Isaka naye alikuwa ametoka jioni akienda kutembea tembea akaangalia kwa mbali akaona ngamia zao zinakuja kutoka kwa mbali na akaanza kwenda kuwafuata na erezeka atika huko huko amepanda amepanda huyo ngamia. Akaangalia kwa mbali akaona kijana kule. Akauliza ule ni nani? Akaambia huyo ndiyo bwana wangu. Kijana erezeka akajua huyo sasa ndiyo atakuwa bwana wangu. Akatoka kwa ngamia na akajifunika. Na ndipo basi walipokutana alianza akamwelezea Isaka jinsi Mungu alivyoamfuni alivyoamfanikisha. Alianza akamuelezea na Isaka aliyekuwa amelewa kwa njia ya kumcha Mungu. Akashukuru Mungu sana. Biblia inasema akamchukua Rebeka, akamuingiza katika hema ya mama yake, naye akamtoa akawa mke wake na akafaridhiwa saada ya mama yake kwa Wapendwa, Mungu anatujali sana kila wakati kumbuka huyu ni mtoto wa pekee yake. Mama yake ameaga. Ya baba yake ya ni mzee na anafika kimo cha kuweza kuwa na mke, lakini ameletewa mke ambaye ana moyo wa kumtii bwana. Ndipo basi ni kwa nini Ibrahimu alishughulika mambo haya yote? Alikuwa amefahamu ya kwamba mtu anaooa mtu ambaye hajaamini anaingia katika shida kubwa sana. Panake yeye kumbuka alikuwa ameoa haga. Akaweza kuzaa mwana. Na alipozaa mwana na haga. akaweza kuona jinsi pamri yake ilivyoweza kuzofika kuzambaratika na akaweza kuona huyu mtoto Ismail hata kama alimfundisha ukweli jinsi mama yake alivyomvuta katika mambo ya kuabudu sanamu aliweza kuona mtoto wake huyu ambaye ni mtoto wa ndugu yake ambaye alikuwa anaitwa Rothy ambaye sasa tuliona jinsi jinsi Sodom kule alipochagua walivyoangamizwa yeye mwenyewe alikuwa ameoa watu wa sehemu hiyo mke wake roti Biblia inadhihirisha wazi ya Pogba alikuwa ni mtu ambaye hamchi Mungu yeye ndiye aliyeweza kutokea sana matengano ya roti na baba yake Ibrahimu na yeye ndiye aliyochagua njia ya Sodoma akaminfluence huyu mume wake wakaenda kukaa huko. Na unaona hata watoto wao walipo lewa, walipo walipopata watoto, aliweza kutoafundisha juu ya Mungu maana ye alikuwa anashughulika na mambo ya Mungu. Mzee hata kama alikuwa anashughulika, watoto walifuata mama. Na kwa hivyo ya kwamba hata kama Abraham alipata mtoto na na na, na, na Haga alimufundisha huyo mtoto ukweli lakini influence ya mama yake ikaweza kumpeleka kando na imani. Na huyo Roth mkumbuka alikuwa amefundishwa vizuri lakini influence ya mke wake ikaweza kumpeleka mbaya. Na ndipo basi tunaona ya kwamba baadaye maskini roti watoto wake walikuja kuwa watoto wa asi kabisa kwa hiyo asi Mungu na wakakuja kuwa maadui wakubwa kwa watu wa Mungu Hivi ni kusema katika ile hali ama imani nao jengwa katika e, ubinasi na ambaye hayawasauti neno la Mungu inakuwa imejengwa katika imani ya kishetani maana shetani kumkumbuka tangu mwanzo. Yeye alikuwa ni muani, yeye alikuwa na ubinauti. Alisema moyoni mwake, nitainua kiti changu nikipeleka juu ya kiti cha Mungu. Nami nijifananishe na yeye anao juu. Nami niabudiwe. Ubinauti unaleta shida. Hakuna mtu yeyote anao Mungu atakaye jiunganisha na mwanamke ambaye hajaamini ama mwanamme ambaye hajaamini pasipokuwa na hatari kubwa hapa kuna hatari ndio unaona biblia inasema hakuna wakati wawili watakao tembea pamoja wasipokuwa na kauli moja kitabu cha tatu haya ni ya 3 ndivyo neno la Bwana linasema Hakuna wakati kwa sababu uh, Mungu alijua akasema kupitia kwa yule nabii mosi hakuna wakati watu wawili watakao tembea pamoja wakipopatanana kwa imani moja Ndipo tunaona furaha ya ndoa ambaye ilianzishwa na Mungu inahuzika wale wawili wanakuwa na kitu uh, na, na, na, na, na lengo moja na imani moja. Lakini wakiwa hawana imani moja, hawana vitu vilivyo usawa, wataendelea kuwa na huzuni, wataendelea kuwa na shida. Na kwa sababu kila mmoja anatumikia Bwana yake, Bwana wake. Na hivyo. neno linasema ya kwamba wale ambaye hawajaamini, mara nyingi wanavuta wale ambaye wameamini na wanaazi yule ambaye anaingia katika mambo ya ndoa anaweza kuelezea sasa mambo haya kwa sababu hata wan, wengine wanapooana na baadaye wanakuja wanaamini utaona mtu akiwa alikuwa hawajaamini na anaamini huyo anaoamini anavuta ana uwezo wa kuvuta huyo ambaye bado hajiamini lakini mtu akiwa anaamini ukweli wa Mungu jinsi ulivyo alafu akijikamanisha na wengine ambaye hawajaoamini hawajiamini ukweli ni kwamba yeye madara ya kuvuta huyo ndio atakaovuta na hapa ndipo vijana wanafanya makosa makubwa ambaye shetani anafurahia sana Ona wasichana wasitani wazuri au magalana wazuri ambao hawajaamini mtu anajidhania ya kwamba nitaenda nitaoa huyu alibadaa nitamwe nitampatia ukweli aamini nataka nikuambie hiyo ni kosa kubwa manake hakuna wakati utakaokuwa juu ukivutana na mtu ya liye chini ukamvuta juu atakuvuta chini ndipo neno linasema kwamba msiunganishwe na watu wasioamini wa kana kwamba mweleza kufungwa kwa nila moja akorindo wa 6 aya mpaka kumi na nane inasema hivi usifungwe nila na watu wasioamini wa kwa jinsi isiyo sawa sawa kwa maana kuna urafiki gani kazi ya haki na na, na, na kati kati ya, ya, ya, ya haki na uwazi ama nuru na giza pana ulinganishu gani kati ya Kristo na Belial na utakuwa na, na sehemu gani na mtu asiamini hakuna kuna mapatano gani kati ya hekalo la Mungu na sanamu si si tu hai. si tu hai Mungu aliye hai. Na ndivyo Mungu anasema, mtakuwa watu wangu na kati yangu yenyu mimi nitatembea. Kwa hivyo, tokeni kati yao. hivyo Bwana anavyosema, Tokeni kati yao. Mijitenge nao ili msije mkaguza kitu kilio nami nitaweza kuwahabarisha. Nami nitakuwa baba kwenyu na mtakuwa watoto wangu ndio bwana anavyosema. Na mtakuwa watoto wangu wana wa na wakike hivyo wapendwa Biblia inasema ya kwamba tunapokuwa na kuliamini hili neno tukae ile neno linavyotaka. Na wale ambao hawajaamini neno hili waweze kuona mwenendo wetu mema waweze kuona nuru iliyo ndani yetu waweze kumtukuza Mungu na kuvutwa kwetu natusiweze kujiunganisha hasa katika vijana hapa nataka msikilize vizuri sana usijiunganishe na watu ambaye hawana imani hawajaamini ukweli wa Mungu maana ndoa ni takatifu na tunapo kwa njia ingine utaingia katika shida zako Ilikuwa nimewaelezea kwamba mara nyingi vijana wanapofika mahali wanapofika miaka ya nane kuendelea walikuwa na ya kwamba mijana, mahali, wana akili hata kuispoa wazazi wao hawawuzizi wazazi wao katika mambo ya ndoa hawawuzizi Mungu wanakuwa na udini na udini unawaongoza katika kuwa na shida Baadaye wanakuja kurudi kwa mafantao, kuja mtuombe, nyumba yangu iko hivi, mke wangu wafanyi hivi, bwana yangu hivi, na wewe mwenyewe hauko konsento mu wakati ulipoweza kufikia mahali pale. Wapendwa unapofika wakati wa kuoa, ni vizuri kujua ya kwamba ikiwa unaomba mara tatu, mara dufu unaomba mara sita. Ikiwa unaomba mara sita omba mara mbili maana hii ni pingu za maisha ambaye ukikosea utabidi ukosee tena uweke dhambi nyingine ili jaribu kufunika iyo. hiyo. Leo unaona watu wengi hizi wanakuwa na hii kuachana kuachana. Bas wanakuwa na divorce na hii si mpango wa Mungu. Mungu haja pia hajatia hajatia sahihi ya kibosi kwa njia yoyote ile hivyo vijana mkiwa hamjafikia hapo nataka muweze kujua ya kwamba hivyo ndivyo mpango wa Mungu na wazazi tunajukumu la kuwasaidia vijana wetu Isaac aliweza kuheshimiwa na Mungu kwa sababu ya kuweza kuwa musim, kusimama na msimamo na Mungu akaweza kumruhusu kuwa yeye ndiye atakaoidhi ahadi ambazo ziliahidiwa baba yake. Katika akiwa na miaka hiyo 40, aliweza kuwa na uamuzi mzuri na akaweza kuachia wazazi wake kumtaftie mke na kumletea mke ambaye angeweza sana na yeye na katika kuzitii sheria za Bwana na kuinua bendera ya Yesu. Biblia inasema furaha yake ikakamilika alipoweza kumuingiza kwa mama yake na kawa mke wake. Lakini katika nyakati hizi wale vijana wetu tungependa muweze kujivundisha juu ya fundisho hili la Isaka na maisha aliyoishi ya kumcha Mungu badara ya kuwa na ubinafsi badara ya kuacha wazazi kando, badara ya kuacha Mungu kando, tumuuzishe Mungu na tuuzishe wazazi wetu na mashauri ya wazazi wetu itatusaidia kuwa na nyumba ziliobarikiwa Watu wanapokosa hekima, Biblia inasema wanapotea. Na nyumba nyingi zimekuwa na uzuni na nyumba nyingi zimekuwa na asira Mimba nyingi zimekuwa na ugombi kwa sababu ya kutohashimu ya kutohusisha wazazi na Mungu. Wazazi nao ni lazima muweze kuwa na hali ya kuangalia, kusaidia wa vijana ili waweze kuwa na ndoa zilizo na furaha insoni. kuliko kuatilia wafurahi siku mbili tatu wakifikiria kwamba hizi ni the right person. Ala baada ya wiki mbili wanaanza kuonana kama paka na panya. Ni wajibu wetu kama wazazi kusaidia hawa watoto wetu. Na basi Ibrahimu pia ametufundisha sisi kama wazee hii yetu kuangalia nyumba zetu na kuzitunza na kuzisaidia katika hali ndipo basi pakati kama huu unapoandia kusaidia kusaidiana sisi kwa sisi ili Mungu aendelee kutasaidia na basi wapendwa ninataka ninataka uone hapa ya kwamba katika kutoka kwa Ibrahimu ambaye ni baba wetu sasa kumekua na muridhi ambaye ni Isaka na huyu Isaka sasa ameweza kupata mke ambaye sasa kupitia kwa huyu mke Isaka na mke wake wataweza kuwa ni familia itakaoweza kuridhi ahadi ambazo ziliweza kuahidiwa na Mungu za kupewa nchi ya kanani mbuka ibrahimu walielezewa na Mungu mwenyewe ya kwamba yeye mwenyewe hata livid ile nchi hata kama yeye ndiye aliyaidiwa. Na kizazi chake pia hakitalidhi, kwa hivyo hata Yakobo mwenyewe huyo Isaka mwenyewe bado hatalidhi. Na akaambiwa hata kizazi cha huyo atakaofuata Isaka na na wale watakaofuata Isaka hao lakini watoto wa Ibrahimu wameelezewa kulingana na Biblia Dio watakao kuja kulizi yani vizazi vizazi lakini kwanza ni lazima kutendeke jambo ni jambo gani Mungu aliposema litatendeka ni unabii gani Mungu alimtolea Ibrahimu na unabii huo che ulikuja kutimia Ukweli ni ya kwamba Bwana Mungu anasema hakika Bwana Mungu hataruhusu lorote liweze kutokea bila kuwapatia habari watumishi wate maradhi akamwambia Ibrahimu "Kivazi chako kitaenda kutumika katika nchi ya kigeni dawa zatumika huko kwa muda wa miaka zaidi ya 400." Nami Yehova nitawatembelea nami nitawatoa na mkono wangu uliomadali na sawa wale watakao kuwa wapesi wa familia hii ya Ibrahim. Kwa kweli tunaona tutaendeja kuangalia vile unabii ulivyoendelea ukatimia maana baada ya Isaka nao tutakuja kuangalia Yakobo na Yakobo taangalia wanawake wana wa Yakobo na vile walivyokuja kwenda katika nchi ya utumwa nchi ya Misri na baada ya kwenda katika nchi ya Misri walikuwa wameenda huko wakiwa ni watu ambaye waliweza kuheshimiwa lakini mwishowe waliweza kurudi kuwa watumwa na wakaweza kupeswa na wakaweza kuuawa na wakaweza kupata shida nyingi lakini Mungu ambaye ni Mungu mwenye huruma akaweza kuwa kumbuka kama vile agan ahadi yake hiyo kuwa na agano lile alioagana na Ibrahimu na baadaye akakuja kuwatoa kwa mkono uliohodari na wakaja wakalidhi nchi hii ambaye ni nchi ya kanani na ikikumbukwa ya kwamba kanani alikuwa ni mtoto wa mtoto wa Nuhu ambaye aliache na Mungu kwa na akawa sasa yeye amekuwa ni mwagudu wa sanamu hivyo bwana akamtoa katika nchi hii hi, ili hi, aweze hi, hi, hi, hi, hi. <tose> kulindwa na watoto wa Ibrahimu wapendwa linalipenda neno hili sana kwa sababu linaendelea kutushauri sisi tuliofikiwa na uh, tuliofikiwa na misho hii na leo tunaona hata Ibrahimu ametufundisha mambo ya ajabu ya kwamba katika ma, ma watoto wetu tunaoendelea kuwalea na jambo tunaloweza kulitiria maanani sana ni watoto wetu wanapofikia kimo cha kuoa tunastahili kuweza kuwasaidia kwa njia zile zozote tunazoweza na watoto nao unastahili kuomba mshauri kwa wazazi ili nyumba ziweze kuwa nyumba zinaoweza kumcha Mungu kwa hivyo wazazi msipuuze wajibu wenu nani vijana mjue ya kwamba ni mashauri Mungu anawashauri ya kwamba muweze kumرضisha Mungu katika ndoa zenyu kkiwa mnataka kuwa na ndoa ilizo na furaha ndoa ambayo zinaweza kuwa nzuri mcha Mungu na ndipo na muweze kulea watoto wenu kwa njia inayostahili lakini ukinenda kando na mapenzi ya Mungu nyumba zenyu kuwa ni maskani pa mashetani watoto mtaona ya kwamba sadara ya kuzalia watoto Mungu waweze kuwa jeshi la Mungu panakuwa jeshi la shetani. Niombi yangu ya kwamba kama vile neno linavyosimama na sisi tusimame na hili neno na mwishowe wetu washindi kwa sababu ahadi za Ibrahimu zimekuwa ni zetu kama vile Ibrahimu alivyoenenda nasi tunastahiri kuenenda vivyo hivyo na ndipo Mungu aendelee kutubariki na kutusaidia na kama vile neno lake linavyosimama na sisi pia tuweze kusimama hata wakati wa mwisho kwa hiyo eh, eh, eh, eh, mbali mmoja aliiimba yakwamba akasema akasema tusimame imara katika mwamba mwamba huu msi mwingine ni Yesu Yesu huyu ndiye alaoahidiwa kuja kuzaliwa katika kizazi cha Ibrahimu akiwa ni mkombozi wa ulimwengu. Kwa hivyo unaposikia tisimame imara katika mwamba ambaye mwamba wa Kristo, ni Kristo mwenyewe ambaye hata kama zongoza za ulimwengu huu itaendelea kuwa wako hata kama dunia hii itawaka ita moto au itafanya nini ukijenga katika juu ya mwamba mkuu ambaye ni imani ya Ibrahimu ndani yake Yesu Kristo utasimama imara na kwa sababu neno lenyewe linasimama kwa nini wewe uende kando ukikaa katika neno tutasimama Mungu atubariki tuombe Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya kutupatia baba wetu Ibrahimu ambaye ni baba wa imani ambaye ameweza kuwa kielelezo wetu sisi tunaofikiwa na misho ya ulimwengu huu. Jinsi tunavyoweza kusimama na kuweza kuwashauri vijana wetu jinsi wanavyostahili kuenenda hata inapokita wakati wa kuoa. Tunaona huyu kijana wa Ibrahimu baada ya kukubali mashauri yake ya, ya baba yake ulimbaliki na ukampandikisha sasaidi hata sisi tunaoweza kuwashauri vijana wetu kwa mwongozo wa roho yako mtakatifu utaweza kuubariki na utawaongoza na hata neno lako litaendelea kama vile ilivyokuwa mpango wako ya kwamba from generation to generation tunaenda tikiachania hii mambo ya ukweli na ulizi wa ahadi wa Ibrahimu ambaye ni zetu wetu nchi hii Bariki sana hii ya babuzi bariki ataniki yetu bariki kanisa lako bariki watu wako ambao walikuwa wanategea sauti hii kuwa bariki, na uweze kuwabariki kukuta na kukutana na mahitaji yao kila mmoja kwa jina la Yesu tumeomba amen a uh, shante shana shante mchungaji Geoffrey Ngige kwa ajili malum. Kwa ya mpangilio huu maalum na shante kwa somo la siku ya leo ndugu mpendwa Naamini kwa umebarikiwa kuwa pamoja nasi katika mpangilio huu na majina yangu ni Ulina e, ukitaka kuongea pamoja nasi kutana na mchungaji Geoffrey Ngige katika nambari 253 213 6060 ukitaka kumkuta ana kuongea naye mchungaji Geoffrey Ngige 253 213 6060 ama vile vile unaweza kutufikia katika tofuti yetu abagushi globalradio.com ili ujijulishe ujijulishie hapa wanatuweke wani kutamatisha makala haya maalumu kabisa neno litajumama wanajulikana kama the king's friends na wimbo wao wanashema imani ya Ibrahimu ni ndani ya AGR na tuendelee kubarikiwa 213 mare things ahead friends mabao na ndele kwetueka wani ndugu mpendwa makala ya leo mbapo tumebarikiwa ni ndani ya EGRFM kumbuka hapo kesho na hapo tunadharbisha katika makala haya ambapo marudio yake ni shine ya oshipo ama vile vile shatisha ya mchana kwa imani hatailia pasivona imani